сказав збуджений занадтий друзям. «З цими геронтами і старперами час зав'язувати. У них у голові дрислі, а в кінцівках тремор. Якщо їх загнали у глухий кут, пацани, то...» Старпери і геронти за зачиненими дверима вилизаних язиками прохачів кабінетів мовчали, бо не чули занадтового зухвальства. Але вже за півгодини знали усе до копійки. А за годину занадте із перспективного кадра зробився безпартійним безробітником з вовчим квитком у кишені. І у скрушну мить навіть подумав, а чи не змінити йому прізвище на «Зненацький». Безробітньо лежачи на дні, як підводний човен у степах України, Занадтий пережив Московську революцію 90-х, глипав здивовано на мітинги і танки на екрані телебачення, дослухався реанімованої риторики громадянської війни і раптом зрозумів доленосне. На його очах творилася дрозофільська революція. Процеси спресовані і сконцентровані. Не треба років і десятиріч – аби побачити усе і зрозуміти, куди воно йде. Модерні засоби зв'язку, новітні надшвидкі комунікації, зробили суспільні біфуркації наочними. Не чекай, поки доповзе пішки чи дочукикає кіньми новина, а все коїться на предметному склі мікроскопу. Уважно розглядай, класифікуй, виявляй закономірності, і матимеш відсепаровану від туману лукавих слів картину буття. А тоді бери ніж виделку і серветку і культурно ввічливо споживай не тобою приготовлену, але тобою належно оцінену страву. А всі класичні закономірності класичних суспільних заворушень відбувалися на його очах, як весілля. Мушок-дрозофіл. Сьогодні зустрілися, завтра побралися, післязавтра дітей знайшли, за три дні поганяй до ями. Закінчився життєвий цикл. Від личинки до бездиханної хитинової облонки. Занати наказував сам собі. Диви, ось так сталася революція. Ось ті, хто її зробив. Ось ті, хто не слідували тих, хто її зробив, а ось і ті, хто скористався плодами того, що зробили ті, хто зробили революцію. З теплою вдячністю до колишніх пильних партай Геносе, які вичистили його з великої хати, занадто й шкірою відчув нове життя надовго, на його занадтого вік. Він почав собі робити деякі висновки з побаченого, бо не хотів навіки випасти в осад. Діяві особи на революційному кону різними словами говорять приблизно однакові речі, тобто всі як один піклуються за народ. Певна річ, серед них є люди різні, є справжні фанатики. Хоча у наш сповнений суперпринадними спокусами час їх майже не зосталося, бо фанатизм, за визначенням, живиться самою ідеєю, не прагне смачненького, а такі люди вивелися як раса. Є пристосуванці циніки, яким будь-який барабан на шию, будь-якого кольора прапор у руки і швидше до каси. Є крадії і злодюги з маніакально завищеними апетитами. Є, власне, всі ми знаємо, якими ми є. Питання перше. Чим впадає в око електорату постать з натовпу? Як він вирізняє безликих хтосів одного від іншого? Відповідь Брак чи надлишок оприлюдненої інформації. Висновок. Хочеш висунутися? Пильнуй не шкодуючи очей і вух. За інформацією про світ, а про інформацію щодо себе, дбай сам.